Загони вступили в південну зону Брянських лісів, трохи на захід від Старої Гути. Наша партизанська столиця була зайнята батальйонами 47-го Мадярського полку. Кілька днів відпочивали в лісі по сусідству з окупантами, які не підозрювали про наше повернення. В ніч на 29 липня Старогутівський гарнізон був нами вщент розгромлений. Знищили при цьому понад двісті солдатів і офіцерів противника. Пусткою застали стару гуту, коли вступили до неї. Зайдеш у знайому хату? Ні душі. Навколо теж ніяких ознак життя. лише сліди постою недругів чужинців. На городах зарості лопуха, терап'яхів, грядки картоплі в такому бур'яні, що навіть бадилля не видно. Тільки соняшник де-де пробивається з різнотрав'я. Був час жнив. Хліба на полях перестигли. Рятуючись від ворога, всі жителі старої гути, забравши з собою худобу і сяке-таке збіжжя, пішли в ліси. Забилися люди в нетрі, харчуються ягодами та молоком, чекають, доки колпачки повернуться. Так місцеві жителі з добрим гумором називали нас. До речі, вони не вимовляли «товариш Ковпак», а говорили «товариш Ковпак». Від того, напевно, і пішло те «Колпачки». Звістка про те, що ми вже в Старій Гуті відразу ж поширилась далеко по лісу. Біля партизанських коренів загавкали собаки, що вибігали з гущавини, а за ними з'являлися старі малі старогутівці – тягнучи на собі клунки з усякими домашніми пожитками. Велике селе село починало жити заново. Партизани чим могли допомагали своїм давнім друзям, які все літо переховувались від карателів. Разом з ними косили сіно, збирали хліб, копали картоплю. Нерідко врожаю доводилося брати з боєм. Недалеко від Старої Гути, приміром, був Великий лан Картоплі. По один бік його проходила наша оборона, по другий – ворожа. Партизани повзуть з мішками, мадяри вогонь відкривають. Мадяри захочуть картоплів копати, партизани щиняють стрілянину. Кожні ночі тут бійшов, доки все поле перекопали. Багато колгоспників вийшли з лісу хворими. Найбільше вони терпіли від цинги. Де дістати медичну допомогу? Тільки в партизанів. І почали люди ходити до нас, як у свою сільську амбулаторію. Спершу у Старогутівці, а потім і подальші плинули. На підводах тяжко хворих привозили. Біля куреня санчастини часто юрмалися старики, жінки, діти. Наші медичні працівники нікому не відмовляли, всім подавали допомогу. Діна в екстрених випадках тут таки біля куреня робила операції. Потрібні були всілякі ліки. А в нас і для партизанів багато чого бракувало Думали, скинуть необхідне з парашутом Але нам відповіли Літак вишлють Літак з Москви Чи не диво це? І справді Через кілька днів на Галявині недалеко від нашого табору Приземлився літак, відправлений спеціально для нас Мало хто бачив його але кілька днів у Старій Гуті тільки розмов було про цей перший повітряний корабель, що доставив нам медикаменти з Великої землі. Хворих у санчастину ще більше стало приходити. Кожному хотілося одержити хоч один цілющий порошечок з Москви, любимої столиці. А яка радість охопила всіх, коли наші радисти встановили в селі репродуктор і Стара Гута почула Москву. Артистка пісню співає, а люди тут плачуть. Запам'ятав я одну жінку. Стоїть біля репродуктора з дівчинкою на руках, слухає передачу з Москви і сльози рукою втирає. Дівчатко малеще, нічого не розуміє, а теж кулачком оченята тре. На багато кілометрів по узлісю розкинулись навколо старої гути табори наших об'єднаних загонів. У травні пішли звідси в рейд на Сумщину близько 750 чоловік, а в липні, коли повернулися сюди, в загонах налічувалось уже понад 1300 бійців. Наближалася перша річниця з дня створення Потивльського загону.